Бо хто ти є? Попереду була довга зима посеред холодного, мертвого, залізяча, а скільки ще таких зим? Радянський комбайн працює місяць або два на рік, десять місяців ремонту. Радянський трактор ремонтується від дня свого заводського народження і до списання на брухт. Взаємини між радянськими водіями і радянськими автомобілями досить заплутані, і ніяк не розбереш, хто на кому їздить – водій на машині чи машина на водієві. Бо вздовж усіх шляхів безмежної батьківщини нашої стоять зимку і улітку автомашини, а з-під них стирчать ноги нещасних їхніх водіїв, які ворожать під залізними днищами. А я у поконанні, розтрощеній Німеччині 45-го року не бачив жодного шофера, який спробував би, бодай, підняти капот своєї машини, коли в ній щось зіпсується. Він вилізе з кабіни, знайде поблизу телефон, подзвонить до авторемонтної приватної майстерні, яких там натикано, як грибів у лісі після теплого дощу, звідти приїдуть з тягачем, заберуть його машину і... Коли я розповів про це положаєві, то й злякано замахав руками. «Не чув, не знаю, не вірю і не хочу. Ото все від лукавого, від рижки експлуататорського суспільства, якому далеко до суспільства соціалістичного. Де хто був ніким, то й стане всім, а трактор став усім за друга. Ото й пісня уся, ото й пісня уся. Я жив тепер за шматківці в мами». На свої механізаторські заробітки став добудовувати до зліпленоїся так хатини ще один прихалабок – флігель, як пишно висловлювався знищений нами дощенту дворянський клас. Я вперто перемірював горбистий степ між положаївкою і Зашматківкою своїми ветеранськими ногами, відігрівав захололу над залізом душу біля маминої грубки. Сушив біля вогню свою шинелю поряд з маминим сіряком, який назбирав у собі ще від осінніх дощів і туманів стільки тяжкої вологи, що зимові хуртовини вже ніби не побільшували його неоковірної тяжкості. Він стояв перед вогнем стовба негнучо і закам'яніло, як наша велика держава. І коли моя худенька мама не в входило в цей задубілий вовняний панцир. Я жахався, та водночас не міг без вдячності думати про наших предків, які вигадали таку дивну одяж для захисту від усіх стихій, що панують в українських степах. Український сіряк. Розміри розраховані на велетнів. Товсте сокно, як для валінок, відлога, Поли, рукави, облямовані для міцності шкірою, обшиті шкірою і петельки для чотирикутних ремінних гудзів, одяг на всі пори року, для всіх стихій, для століть і для вічності, може його винайшли ще скіфи, а ми тільки його успадкували і застосували відповідно в часи козацтва, кріпацтва і тепер, в епоху перемоги колгоспного ладу. А жінка в колгоспі – велика сила. Тільки ці слова вождя і більш нічого. Ні шовків для наших дівчат і матерів. І надійне щастя для дітей, а тільки каторжна праця. Нужденне житло. Чорноробський одяг. Темрява в очах. Темнощі душі. «Киньте ви у те бригадарування», – сказав я мамі. «Тепер у мене такі заробітки, що можете і відпочити» не робилися ви за своє життя. Що ти, синку, злякано глянула на мене мама? Хіба ж можна? А що люди скажуть? А що вони казали, коли ви всю війну отут з малим Марком на руках, і коли в землянці, і коли впрягалися у плуг? Де були тоді всі казальники наказувальники? Скільки ж можна отак працювати і отак жити? а до самої смерті, сину. А ви з Маркусем щоб жили. Ти старший, він меншенький. А брати ж вам і жити. Бачиш, який Маркус лукенький росте? Марко, недогодований за окупацію голодні післявоєнні роки,